Allahumma salli wa salli mubarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Amma ba'd Tuan-tuan, perempuan, tuan -tuan, tuan -tuan, muslimin, muslimat Hadirin, hadirat Guru-guru Ustaz, ustaz, ustazah, ustazah ustaz, ustaz. Tuan-tuan guru Anak-anak Para saudara, adik-adik yang dimuliakan Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita pada malam yang mulia ini Kita ditemukan dalam satu majlis Salat tarawih beramai-ramai Dan kita ada sedikit tazkirah Untuk peringatan agar tidak lupa tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Nabi SAW sabda dalam satu hadis sahih Karja akum ramadhan syahrun mubarak Fihi tuftahu abuabul jannah Wafihi tuglaku abuabul ja'in waladhi nafsi biyadih la khalufa misaa'in athyabu 'indallahi murihul misk wa itha kana yawmu ahadikum yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab fa insabahu ahadun faqul inni ru'un saim wa man hurima khairuha faqad hurim dalam hadis sahih riwayat bukhari dan muslim nabi sallallahu alaihi wasallam sabda saudara-saudara sekalian sudah datang Dalamnya dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Demi yang jiwa kub berada dalam genggamannya, bau mulut seseorang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah daripada bau kasturi. Kalaulah tiba pada satu hari seseorang itu berpuasa, lalu dia dikeji oleh seseorang, maka jawablah kepadanya semuanya aku ini berpuasa. Sesiapa yang tidak mendapat keberkatan daripada bulan yang mulia ini maka tiadalah kebaikan baginya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Satu perkara jenis yang disentuh pada malam ni tuan-tuan Tadi tuan Imam kita Membaca daripada surah Hud dan masuk Dari surah Yusuf Yang antara perkara penting yang dikemukakan disitu Fakultus taufiru rabbakum minahukana ghaffara Yusiri sama'a Alaikum midara wa yumzidkum Bi amwalin wa banin wa yaja'allakum jannatin Wa yaja'allakum anhara Ma'alakum la tarjula Lillahi wa qara Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Kalau kita lihat Nabi SAW menjanjikan Keberkatan dalam murah Ramadan ni tuan-tuan keberkatan Syahrun mubarak keberkatan ini tuan-tuan adalah satu perkara yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berangkai dengan ketakwaan itu sebab kalau kita lihat dalam surah al-araf Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau wa anna ahli al-qura' amanu wa taqaw lafata'na 'alaihim barakata minas sama'i wal ardh kalaulah penghuni bumi itu bertakwa pada Allah maka kami akan mukakan untuk mereka ini keberkatan di langit dan bumi ertinya tuan-tuan Takwa ini dia sinonim dengan keberkatan Takwa ini mengundang keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat dari sudut bahasa Arab perkataan baraka ini Allah merujuk kepada baraka manajal as -sah. kata Raghib wa'ala subhani beliau ni seorang mufasir yang ada kitab tafsir sendiri namanya Mufradat Contoh tuan saya cakap tinggi sangat ke tuan-tuan tuan-tuan orang Kelantan wah hebat-hebatnya saya bangga berada di Kelantan ni tuan-tuan Saya gembira jadi berada di Kelantan ni. Saya pernah belajar di Kelantan ni tuan-tuan Ya, Saya mendapat Banyak manfaat daripada Kelantan ni tuan-tuan Tuan-tuan ni orang oh, yang saya sayangi Rasul kataan berkat ni barakah mana duduk Kalau basara sebut Barakatil idil Aubarakatil nakah Maksudnya duduk unta Dan unta ni satu binatang yang besar Kalau dia duduk Susah untuk dialihkan tuan-tuan Maksudnya solid Duduk ini maksudnya kuat Lalu bahasa Arab digunakan pada makna lebih luas disebut perkataan birkah. Birkah ni maknanya kolam. Kolam ya. Eh? Kolam ini kalau kita ambil air daripadanya dia tidak akan terjejas. Dia tidak akan mengurang sedikit pun. Kita ambil lah satu tasik sebagai contohnya. Kita ceduh airnya bawa keluar Seribu liter. Maka tasik yang besar ni tidak akan berkurang. Kita tidak akan nampak dia mendap ke bawah tuan-tuan. Itulah dia teori keberkatan maknanya kata Muhammad Mutawali Syahrawi seorang pasir yang hebat yang musir, keberkatan itu kalau nak mudah kita fahami satu yang banyak disyukuri yang sedikit mencukupi ha, ya satu yang banyak disyukuri yang sedikit dia mencukupi inilah tuan-tuan yang -tuan, dimuliakan Allah sekalian keberkatan dengan sebab itu kita dituntut untuk mencari keberkatan itu di mana sahaja dia berada tuan-tuan usahakan untuk dapat keberkatan sering dikatakan kepada kita keberkatan Sehingga rumusannya tuan-tuan pada malam yang penuh keberkatan ini Malam yang malam Ramadhan ini mari kita lihat sama-sama Para ulama' mengemukakan teori berkat ini terletak pada beberapa perkara Nombor satu kalau kita lihat keberkatan umur, keberkatan rezeki Datang dengan suat bertakwa kepada Allah SWT Seperti yang kita sebut awal-awal tadi Dengan sebab itu Allah SWT menurunkan surat talaq وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَا خَرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Sesiapa yang bertakwa pada Allah nanti Allah akan ajikan baginya jalan keluar. Kemudahan untuk dia keluar daripada satu-satu kesusahan. Jangan gantung je ayat ini peniaga-peniaga semua. Ha, jangan gantung je. Gantung tapi mau amal. Kalau segala-segala kita kat Kedah digantungkan Mas Sultan Abdul Hamid. Dekat primis premis niagaan dia digantungkan Mas Sultan Abdul Hamid. Tahu tak Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid ni datuk bagi Sultan Abdul Halim sekarang. Orang-orang Kedah Yang Percaya bahawa letak gambar ini Mengundang keberkatan bagi perniagaan mereka usahakan Ini syirik kepada Allah SWT ya. Allah SWT menyuruh kita untuk Mencari keberkatan itu dengan ketakwaan kepada dia. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Takwa ini dah selalu tuan-tuan dengar Mengadailah saya sebut satu ungkapan yang mudah untuk kita Ingat Iaitulah kata-kata yang dikemukakan oleh Selina Ali Karamallahu Wajah tentang takwa Maksud takwa kata Imam, Imam Ali Ali karramallahu wajhahu terletak pada empat perkara. Yang pertama al-khaufu min al-jalil, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua al-iman bi tanzil, beriman kepada kepada al-Quran al-Karim. Al yang ketiga Al ridha bil qalil cukup dengan apa yang ada dan al-isti'dad li rahil. Buat persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan yang pasti itu. Terima kasih tuan Panjang umurnya, murah rezekinya Berkat bertambah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Baik, seringkasnya keberkatan datang dengan sebab taqwa Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Yang kedua kalau kita lihat keberkatan ini Yang sering disebut dalam Al-Quran Dia datang dengan sebab banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Terima kasih Ya Yaitu surah Nuh Allah Subhanahu sebut faqultustaghfiru rabbakum innahu kan ghaffara Aku telah katakan kepada kamu supaya kamu beristighfar kepada Allah nanti Allah akan turunkan hujan untuk kamu Kata Imam Qurtubi mentafsirkan ayat ini bila kita beristighfar rezeki turun Hujan yang dimaksudkan itu adalah rezeki Ya Tuhan pemilik Allah sekalian hujan air dalam mimpi kalau kita lihat dunia rezeki akan datang insyaallah seperti ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin Ah ha, ya. Jadi hujan maksudnya keberkatan. Kalau kamu banyak istighfar kepada Allah, maka Allah turunkan -tum keberkatan yang banyak di langit untuk kamu, dibukakan untuk kamu berbagai-bagai keberkatan wa yumdilkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum Pernah seorang bertanya kepada Ibnu Qayyim, saya sudah berkahwin lama tapi belum lagi mendapat zuriat walaupun berbagai usaha telah dilakukan. Apakah langkah untuk keluar daripada masalah ini? kalau ini ni disebut dalam kitab Zadul Ma'ad tuan, -tuan. ulang yang berkahwin belum dapat zuriat dicadangkan oleh para ulama supaya nombor 1 banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana ayat ini sebut, "Faqul tushtaghiru rabbakum minahu kana yaghfira, yursil sama'a 'alaykum min dhara, wa yumridikum bi amwalin wa ja'al jannatin wa ja'al lakum Allah Allah menjelaskan bahawa antara sebab istighfar bagi rezeki, satu daripada semua rezeki itu adalah anak. Yang kedua dituntut kepada orang yang sedemikian supaya banyakkan sedekah Ya kerana bila banyak sedekah ni Allah beri banyak kelebihan kepada orang melakukan perkara tersebut Nombor tiga tuntutan keberkatan ni para ulama jelaskan Datang apabila kita banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak bertawakal Kerana itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW SAW dia Lawu annakum tatawakaluna ala Allahi haqqa tawakulih Larazakakum kamar yaruzuku tayir kamu banyak bertawakal pada Allah Tawakal sepertusaha Maka Allah akan berikan kepada kamu Rezeki sebagaimana diberikan kepada burung Keluarnya dalam keadaan kempis Dan pulangnya dalam keadaan penuh perutnya Tawakal maksudnya Berusaha dan kemudian berserah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya berserah kepada Allah selepas Berusaha Ini ringkas kefahaman yang dapat kita faham Daripada istilah Tawakal kepada Allah SWT Pernah seorang sahabat Nabi SAW datang ke masjid Ditinggalkan untanya begitu sahaja Maka Nabi SAW dalam sabda kepadanya Iqilha wa tawakal Ikat dulu bawalah tawakal kepada Allah SWT Nombor 4 tuan-tuan Keberkatan ini datang apabila kita Banyak menjalin sihatur rahim tuan-tuan Banyak menjalin sihatur rahim Kan itu disebut dalam suhu hadith Riwayat Al-Bayhaqi Nasai dan al Harijin Sahih Man arada ayyusatalahu birizqi wa yunsalahu bi athari falyasil rahimah Sesiapa yang inginkan rezekinya bertambah umurnya panjang maka hendaklah dia menjalin silaturahim Silaturahim ni tuan-tuan kata Ibnu Hajar berlaku dengan adik-beradik -adik kita nombor satu dan dengan ipar-duai kita nombor dua juga salah satu daripada orang-orang yang dipanggil sebagai ulul arham Tuan-tuan orang yang menjalin silaturahim ni dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Sesuatu disebut dalam khutbah Nabi yang Sri Nabi sampaikan Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul alladhi khalaqakum Allah jelaskan pada awal surah nisa Ya ayuhan nasu taqur Rabbakum Pakainya yang... Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjah wa bassa min huma rijalan katsiran wa nisaa Allah ingatkan Kalau kamu mohon kepada Allah Maka hendaklah jalan syaraturahim Akan dimakbulkan doa-doa kamu Kamu minta apa sahaja Akan dimakbulkan Allah Salah satu dari tafsiran ayat ini tuan-tuan Ini nombor empat Nombor lima Kalau kita lihat Nak cari keberkatan ni tuan-tuan Hendaklah banyakkan Ibadah-ibadah sunat Sebagai contohnya Salat sunat duha Salat sunat duha ini Bagi yang melakukan salat sunat duha Dijanjikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yabna Adam irka' li raka'atayn min adh-dhuha akhiruh. Wahai manusia sempurnakanlah kamu dua rakaat duha nanti aku akan cukupkan keperluan harimu. Tuan, -tuan amaklah selayaknya solat duha tuan-tuan. Ya, Wong ramai orang berniaga. Masyarakat Kelantan ni terkenal sebagai masyarakat yang independen Ah, ha, kan? Selayaknya solat duha. Mohon kepada Allah. sebaik waktu untuk duha ni pukul 11 pagi lebih kurang. Ya, semua kita amalkan selayaknya solat untuk mencari keberkatan dalam hidup. Nombor Namun nampaknya keberkatan ini datang apabila kita banyak bersedekah. Karena itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kepada Bilal, "Ya Bilal, ansik, wala taksha min zil iqlala Wahai Bilal, hendaklah kamu ini banyak bersedekah. Karena kamu jangan takut menjadi miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtu min shay'in" فهو يخلف وهو خير رازقين apa sahaja yang kau berikan maka Allah akan beri gantinya tuan-tuan. Sebab pada waktu petang sebelum maghrib malaikat nanti akan berdoa kepada Allah tuan-tuan. Allahumma aati munfiqun khalafan wa aati mumsikan talafan. Ya Allah berilah kepada orang yang berderma ini banyak keberkatannya, gantinya. Dan berilah kepada orang yang kedekut itu kehancuran pada segala hartanya. Nah, ini dalam internet masuk gambar malaikat turun dekat masjid Al haram tuan, tuan ada tengok tak? tak tengok eh? ada terima, Ini oh. orang muda dalam youtube hari ni dipamirkan gambar malaikat turun dekat masjid Al haram malaikat turun malaikat itu dinampakkan sebab so ada sayap turun daripada langit ke atas kaabah itu sendiri duduk di mana-mana tempat dalam masjid kadang-kadang orang bertanya ke tuan-tuan, malaikat ni boleh lihat Ha, soalan kan, malaikat ni boleh tengok Boleh kita lihat malaikat. Allahu alam. Kalau kita baca dalam hadis-hadis tentang malaikat ni sebagai contohnya sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW telah ditanya oleh seorang sahabat. Kalau dalam Bukhari namanya Al-Barra bin Azib. Kalau dalam Muslim namanya Usaid bin Khudair. Radiallahu anhuma. Dua orang sahabat ini dari dua yang berbeza. Dia telah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Nabi, malam tadi saya baca surah Al-Kahfi." Tiba-tiba kelihatanlah kuda saya yang berada di luar rumah itu meronta-ronta. Kuda ini meronta-ronta. Maka saya menjadi takut dia ya, amat sangat. Kenapa kuda ini seolah-olah sedang dikacau ini satu benda yang menakutkan. Maka saya pun keluar saya lihat Awan berkepul-kepul tuan-tuan Awan berkepul-kepul dia pun bawa menaik tinggi begitu Dalam hadis yang sahir oleh Bukhari Muslim Muslim pula menceritakan bahawa Sahabat ini namanya Usaid bin Khuzair Usaid ni ada seorang anak lelaki namanya Yahya Yahya pada waktu itu dalam gambaran yang dikemukakan Seolah biliknya dekat dengan kudanya tuan-tuan Jadi kalau kuda ni meruntah-runtah Tuan-tuan boleh bayang tak kuda ni meruntah-runtah Orang kantar banyak ternak kuda eh Kenapa tak kuda buder ni binatang yang kuat tuan-tuan tegap sihat kuat bila dia meronta-ronta takut-takut nanti dipijak anak saya bernama Yahya mati nanti ini usaid bin khuzair bertanya tuan-tuan maka bila dia khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi telah bersabda inilah dia malaikat al alaika. malaikat tu tanazzalat alaikah malaikat-malaikat turun untuk mendengar kiraan kau bacaan kau wahai usaid dalam hadis riwayat muslim maknanya malaikat tu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian Imam Nawawi punya komentar kepada hadis ini Dia kata kalau tuan-tuan ada dua sifat Maka malaikat akan jumpa dengan tuan-tuan Dan hadis yang lain menegangkan juga tentang Hamzalah Hamzalah ni ada seorang sahabat Nabi Bila dia duduk dengan Nabi Nabi menceritakan tentang syurga Ceritakan tentang raka jadi takut dia Tapi bila dia balik ke rumah jumpa dengan isrinya Dia terlupa semua pesan-pesan Nabi alaihi wasallam itu Lalu dia pun mengatakan pada dirinya Nafakahan zalah Nafakahan zalah Nah, Fakhr hanzalah. hanzalah. telah termasuk di kalangan orang yang mempunyai sifat nifak dalam dirinya. Bila Abu Bakar mendengar Abu Bakar bertanya mengapa engkau kata demikian, wahai Hanzalah, Hanzalah menjawab bila aku berada bersama dengan Nabi, Rasa iman itu teguh Tapi bila keluar, rasa iman itu lain. Wahai Ismail. Abu Bakar berkata kalau begitu, aku pun sama juga. Mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah bersabda lautarumuna, alama indi la Kalau kamu berada dalam keadaan seperti bersama dengan aku sentiasa Maka malaikat akan datang bersalamat dengan kamu di jalan dan di rumah kamu tuan, -tuan malaikat boleh datang menjumpa kita dalam rupa-rupa manusia Sahabat-sahabat pernah menyaksikan dalam peristiwa yang namanya bertanya tentang iman, islam dan ihsan itu Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Jadi sekarang apa rumusan? Ini? Boleh tak kita lihat malaikat? Aha. Boleh lihat malaikat. Boleh tak gaganya? Boleh. Orang kantan kata boleh. Ibnu Hajar mengatakan kita tidak dapat lihat malaikat tuan. -tuan. Nabi Ismail hanya dapat lihat malaikat dua kali saja dalam hadis Sahih. Pertama waktu pertama kali menjadi nabi melihat malaikat yang besar itu di Bo Kira dan kedua dalam peristiwa al-Mi'raj. Nabi dekat dengan malaikat dalam peristiwa itu. Nabi naik ke langit untuk menerima salat. Melihat malaikat dalam rupa yang sebenarnya. Dua kali je Nabi melihat malaikat dalam rupa yang sebenarnya. Lain daripada itu Nabi... Melihat malaikat dalam rupa manusia. Ha? Nabi melihat malaikat dalam rupa manusia. Jadi tuan-tuan, dalam rupa manusia sekalipun kita tidak layak lihat tuan-tuan. Kata... Ibnu Hajar, kalau dalam rupa manusia Kamu tidak layak lihat, apatah lagi dalam rupa Yang asal, kamu tidak akan Dapat lihat sama sekali ha? Kamu tidak akan dapat lihat Malaikat itu, kalau kamu salih macam Usaid bin Khudair, bacaan kamu merdu Sepertinya, kata Imam Muslim syarakan hadis ini, kalau Kamu merdu macam Usaid Dan ikhlas macamnya, bahawa Allah akan Beri kamu lihat malaikat, pun Kamu tidak akan lihat rupa yang sebenarnya kamu tidak akan lihat rupa sebenarnya Tuan-tuan ada seorang ulama' namanya Chakiyuddin Al-Hilali Dia telah meninggal dunia Bila dia baca hadis ini pada satu malam Dia pergi semayang Tahajud di hadapan rumahnya Ini orang Arab, Timur Tengah Dia semayang depan rumahnya Sekonyong-konyongnya tuan-tuan Dia terasa ada kepulan awan turun daripada langit Di belakangnya kalau tuan-tuan tengok orang Arab sembahyang ni, tuan-tuan rasa -tuan kan? tuan sembahyang semayang pegak, jadi isi jadi sembahyang relax, dia bergerak, betul mikrofon Kadang-kadang angkat tangan pula Ada, Tuan Imam kat sini, tak ada eh? Lebih-lebih lagi, sahabat-sahabat kita, selagi-selagi, Islam kita daripada Musyir, lagi pula tuan-tuan ha? Kalau tuan-tuan tengok imam asyid Mekah, imam asyid Madinah pun sama sembahyang betul-betul pegang-pegang, betul lah. Pegang -pegang, Haa? Tak ada masalah tuan-tuan, bergerak sikit-sikit tak ada masalah Pada mereka Pada kita je yang tegak gitu. Saya masa belajar kat Jordan tu Tuan-tuan guru saya Serbannya besar-besar tuan-tuan Serbannya besar-besar Jadi bila dia semayang kadang-kadang Serban itu tak boleh dibuatkan dahi ni kena Kena tebal, nanti dia tolak serban tu naib ni Sujud Turun buat dah sini bersulah Kita tengok, ya Allah main-main dia semayang Kadang-kadang dengan kasut-kasut dia semayang, tuan-tuan. Dia cari arah Qiblat, Allah kuat semayang. Guru mazhab syafi'i, bukan mazhab lain. Di Jordan, tuan-tuan. Baik-baik, kita cerita kembali pada kisah seorang guru tadi, Taqiyuddin al-Hilali. Dia semayang. Dia tengah semayang, dia perasan ada awan turun daripada langit dan dia mula rasa takut. Tak semula-mula rasa takut. Dan tiba-tiba dalam rasa takut tu, dia perasan ada seorang keluar daripada awan yang turun belakangnya itu. Allahuakbar naik bulu rumah dengan tuan dia tengah-tengah malam tak takde tempat habidah tolong tuan akhirnya tiba-tiba dia melihat ada satu lembaga keluar daripada awal yang turun itu Allah lagi menakutkan dan akhirnya lembaga tersebut datang belakang dia dan dapat dirasakan orang itu semayang di belakang ha? orang duduk belakang dia semayang dirasa dan habis semayang bulu rumah naik ni dia tengok belakang dia pakai seolah-olah pakaian seorang anak perempuan. Ha, nah, lembaga ini pakai macam pakaian anak perempuan. Maka dia sebab pada, maka lembaga itu orang masuk dalam awan dan awan itu naik semula ke atas. Al-Sheikh Taqiuddin Al-Ihlali bertanya kepada gurunya, "Apakah maksud daripada peristiwa ini?" Jawapan gurunya mungkin syaitan. Syaitan nak memperdayakan kamu. Ya, kerana kalau malaikat turun kamu tak akan rasa takut. Kerana malaikat ni dia akan datang kepada orang beriman rahnu auliyaukum di dunia dan di akhirat kami Allah membantu kamu dunia juga akhirat malaikat dia tidak sama macam syaitan dia ni datang dalam bentuk yang bawa rahmat datang bawa ketenangan Dia yang menggembirakan hati-hati orang beriman baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian ha. ni cerita tentang keberkatan malaikat berdoa untuk orang yang sentiasa memberi sedekahnya kerana disebut dalam hadis ini Allahumma aati munfikan khalafan wa aati mumsikan talafan Ya Allah berilah kepada orang yang memberi sedekah itu keberkatan pada rezekinya dan berilah kepada orang yang kedekut itu kehancuran terhadap rezekinya. Baik tuan-tuan di nombor 6. Nombor 7 untuk dapat keberkatan ni kita hendaklah membanyakkan doa-doa yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya ada sebuah peristiwa yang berlaku pada zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ni merupakan khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Anas ni Mempunyai banyak peristiwa manis bersama dengan Nabi Kerana dia telah menjadi pembantu Nabi selama lebih kurang 10 tahun Daripada anak usianya 8 tahun sampai Nabi wafat usianya 18 tahun di Madinah Dia antara sahabat-sahabat kecil yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa mereka ini Ada seorang namanya Abdullah bin Umar Ada seorang bernama Samura bin Jundab Ini mempunyai sahabat-sahabat yang mendampingi Nabi daripada kecil tuan-tuan Tuan-tuan ada anak-anak yang kecil-kecil. Dapatkan mereka dengan usah-usah tuan-tuan. Minta doa daripada usah-usah. Minta doa daripada tuan-tuan guru. Kerana Nabi telah mendoakan untuk ibnu Abbas dan jadilah dia seorang yang paling faqih. Tentang hukum-hukum berkaitan Quran dan sebagainya. Sampai kalau ada pertinanan pandangan di antara Allah bin Abbas dengan Allah bin Umar. Pandangan Allah bin Abbas ini diambil tuan-tuan. Kerana Nabi telah mendoakan untuk Allah bin Abbas. Allahumma faqihu bid'in. Wahalimhu al-hikmah Ataupun pun Wahalimhu ta'wil. Ya Allah berilah kepada budak ini kefahaman dan usahagamanya dan kemahiran untuk dia mentafsir Al-Quran Kerim. Baik. Anas bin Malik ini pernah satu hari Nabi berkunjung ke rumahnya. Anas ini tuan-tuan jangan lupa nama ibunya Umus lain. Bapa tingginya bernama Abu Talha. Kenal tak tuan-tuan? Apa -tuan? ingat tak? Connection ini. Kata ingat? Tak ingat ni eh? Allah nak main bola sepak boleh ingat nama sahabat saya Nabi ni ingat tuan, tuan ini Anas ibunya bernama Ummu Sulaim bapa tiginya bernama Abu Talha kerana bapa dia mati dalam keadaan kafir bapa kepada Anas ini akhirnya Ummu Sulaim telah pun dipinang oleh Abu Talha seorang lelaki yang kaya raya tetapi dia kafir maka Ummu Sulaim telah memberi tawaran kepada lelaki ni kalau kamu nak kawin dengan aku maharnya tak, bukan harta kamu yang banyak aku tidak perlu itu semua tapi mahar kamu adalah Islam kamu Maka Abu Talha pun masuk Islam Dan dia jadi seorang yang kuat Islamnya. Bahkan dalam perang Uhud Dia telah mempertahankan Nabi habis-habisan Sampai dia menjadi perisai hidup Untuk Nabi SAW Abu Talha ni tuan-tuan Isterinya Musaim anak kepada Ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ini kisah tuan-tuan eh? Anas ini Pernah satu hari Nabi berkunjung ke rumahnya makan, minum dan salat dengan mereka seperti yang disebut oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Akhirnya, bila Nabi nak pulang, Umur Sulayb ini ibu kepada Anas telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, tetamu yang Datang dengan keberkatan, pulangnya dengan keberkatan, doakanlah untuk Anas ini supaya dia jadi kaya." Dia jadi orang yang kaya. Apabila Nabi SAW masuk semula ke dalam rumah mencari arah kiblat, mengangkat kedua-dua tangannya mulia dan berdoa ah untuk Anas. Dalam dua hadis yang berbeza dihimpunkan jadi begini tuan-tuan. Ketika -tuan. saya belajar ilmu hadis guru saya himpunkan dua-dua doa ini. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa wassi' lahu fi darihi wa barik lahu fi ma a'thaitahu wa ahsin 'amalahu wa'fir lahu boleh ingat Boleh ingat tak ha -ha. Boleh ingat ha? Boleh tak Imam Tirmizi kalau dia dengar Satu hadis teru ingat Dia takkan cakap ulang balik semula. Imam Tirmizi Lam yaquriawman a'id alaiya harra Dia tak pernah kata kepada gurunya Teruang ulang balik semula Tak pernah Masuk turun kepala tu Tuhan Allahumma aksir ma'lahu wa waladahu Wasi'lahu bi darihi, wabariklahu fi wa amalahu wa ufirlahu. Allahumma akthir ma lahu wa Wasi'lahu bi darihi, wabariklahu fi wa amalahu wa filahu. 6. Maksudnya ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak-anaknya. Wasi'lahu fi darihi, luaslah rumahnya. Wabariklahu fi berkatilah dia pada semua kurniaanmu mu kepadanya wa ahsin amalahu perbaikilah amalannya wa ampunkan untuknya akhirnya tuan-tuan seperti yang disebut oleh al-imam Ibn hajar dalam kitabnya al-isabah anas ini antara yang mencatat umur yang paling panjang paling lama dia hidup ada sengalih -sengal, kata lebih pada 200 tahun tuan-tuan dia dengan beberapa orang sahabat antaranya seorang lagi salman salman al-farisi pun panjang umurnya tuan-tuan beberapa generasi, dua kurun dihidupkan satu riwayat mengatakan Anasin An Malik ni dihidup sampai zaman seorang bernama Muhammad bin Wasik ada seorang tabi'i yang hebat Muhammad bin Wasik ni seorang yang Allah beri kepadanya satu hikmah yang luar biasa pernah satu hari Anasin An Malik ni waktu umurnya dia dekat mati waktu Ramadan dulu nak dilihat, mereka melihat anak bulan dah keluar ke belum. maka tiba-tiba Masa anak bulan ini keluar, anak bulan ini belum keluar, Anas kata, nampak-nampak anak bulan, nampak anak bulan. Tapi Muhammad berkata, semua orang tidak nampak anak bulan. Akhirnya, Muhammad ini pergi dekat mata Anas, ternyata dekat mata Anas ni dia punya bulu mata dah panjang sangat, tuan-tuan. Maka matanya nampak seorang anak bulan. Tak ada seorang tabi'i pun yang berani tegur, kata dia siap nampak, kecuali Muhammad ini, tuan Benefitnya Anas ni si panjang umurnya kerana doa Nabi dan di samping itu dia juga memiliki tanaman yang banyak dan pokok-pokok kurmanya lebih besar saiznya daripada pokok kurma orang lain, buah-buahan orang lain. Buah, buah kurmanya lebih besar daripada buah kurma orang lain. Dan lebih dari itu tuan-tuan, buah kurma ini mengeluarkan bau yang luar biasa yang harum yang tidak dimiliki oleh pokok-pokok kurma orang lain walaupun tanam berjiran. Ha, tuan, -tuan ya? Sampai dalam ulasan kata Alimab Ibn Hajar. Korma kepada Anas ini dijual pada harga yang lebih mahal daripada korma orang lain. Kerana saiznya besar dan baunya harum adalah mu'jizat Nabi Muhammad sallallahu SAW punya doa kepada beliau. Maka cuba amalkan doa ini tentu. Mereka ingat. Kalau lepas lain saya nak doa, amalkan doa ini. Ha, ya? Ada orang dibaca doa. Allahumma ina doha doha'uk wal baha'a doha'uk baha wal jamal jamaluk wallahu'ala. Saya mencari dalam kitab-kitab hadis doa ni tak jumpalah tuan-tuan, mungkin ada saya tak tahu. Tak jumpa. Mungkin ada usah-usah jumpa Allahuakbar saya tak jumpa doa ini. Saya dan semua kitab hadis tanya pada guru saya pun tidak tahu. Ya, kalau kita amalkan doa yang Nabi anjurkan lebih baik, dua perkara seton-gonyanya kita dapat. Yang pertama ikut Nabi, yang kedua berruhan. Ah. Selain daripada itu kita hanya dapat satu saja itu berdoa ah saja. Ya, tuan-tuan, cuba amalkan. Allahumma akthir mali wa waladi. Was'ili fi darri, warikli fi ma'ataytani, wa'hsin amali wa'zirli. Mendengar? Ya Allah banyakkanlah hartaku dan anak-anakku, luaskanlah rumahku, berkatilah semua yang kau berikan kepadaku, perbaiki amalanku dan ampunkan untukku. Tentang doa ni penting lah, tentu angin kita banyak masalah kan Hari ini di negara negeri selangor contohnya anak-anak luar nikah yang telah pun didaftarkan lebih kurang 1 juta jumlahnya tuan-tuan seramai penduduk di daerah kelang waktu petang dia saya hadir buka puasa dengan YB Halima dekat kelang itu ada satu program untuk meraikan bakal-bakal jemaah haji telah pun dilaporkan ada 1 juta kelahiran anak-anak luar nikah di negeri Selangor saja seramai penduduk daerah kelang Eh, waktu itu Kelang lebih sikit saja Pentingnya tuan-tuan Kita banyakkan program-program Untuk didik anak-anak kita Hebatnya dalam Islam ni Kalau kita lihat Sebenarnya masalah Anak-anak buangan ni Dari bincang dengan kitab-kitab fiqah eh, Cuba tuan-tuan ambil kesempatan Untuk lihat dengan kitab fiqah Contohnya dipanggil panggil laqid ini kalau anak dipanggil panggil bahasa Foundling Foundling ni adalah Jumpa anak luar Anak yang tidak ada ibu bapa Macam mana cara mengambil dia Menyimpan Mendidik dia Nanti katalah dia besar dia jadi orang yang Maju dalam hidupnya Tiba-tiba ayah ibu tuntut balik sekolah Macam mana kedudukannya Yelah dulu ibu tak tahu Ibu buang Nanti dia bela di tarbiah Jadi orang baik Jadi hafiz Quran tu Umpamanya Nanti ibu mengaku pula Ni anak saya Dan sekarang lagi pula Orang boleh pakai DNA Macam mana kedudukannya Haa nampak tak tuan-tuan Ya Kadang hukuman Allah SWT ni Bila tak dilakukan ni Masalah ni Tak tahu jalan keluar macam mana tuan-tuan dan kita semua berada dalam satu benda yang pelik. Masalah yang tidak boleh selesai-selesai. Pernah pada zaman Nabi Nabi Sallam dahulu seorang lelaki jumpa dengan Nabi dan hadis ini riwayat Ahmad yang dianggap sahih oleh para muhakik Dia Kiai Imam Ibnu Kasir menjadikan hadis ini sebagai rujukan dalam ayat berkaitan dengan wala atau zina. Jangan kamu mendekati zina dalam surah Al Isra itu. Ada seorang sahabat namanya Abu Umar. Abu Umar ni berada dalam satu majlis bersama dengan Nabi. Tiba-tiba datang seorang pemuda mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua amalan yang dituntut kepadaku untuk lakukan wahai Rasulullah aku dapat lakukan melainkan meninggalkan zina. Zina ini aku tidak mampu tinggalkan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman yang ada di situ Salman nak pancung kepada orang muda ini kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah berkata kepada Umar, "Kadhal halimu an yakuna rasulullah." Orang yang lemah lembut ini sering kali Dilantik Allah untuk menjadi Rasul Hampir-hampir orang yang lemah lembut itu Dilantik oleh Allah untuk menjadi Rasul Maka Nabi nak mengatakan kepada saya Sabar Kita dengar luar masalahnya Nabi panggil Budak ini, pemuda ini datang dekat dengan Nabi SAW Lantas bertanya kepada beliau Wahai pemuda Kamu suka tak kalau seorang perempuan itu berzina? Akhirnya Lekan pasti dia merupakan mak cikmu perempuan tersebut. Kamu suka tak? jawapannya tidak wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya yang kedua. Kamu suka tak seorang perempuan ditangkap tiba-tiba dia identify dia merupakan kakakmu? Ya eh, Nabi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Saya akan bunuh lelaki yang melakukan buatan itu kepada kakak saya. Nabi tanya lagi kamu suka tak kalau seorang itu berzina tiba-tiba Lekan pasti dia merupakan adik perempuanmu? apa engkau akan lakukan berlaki dasar? Nabi saya akan bunuh laki itu Nabi tidak lanjutkan tanya kalau isteri, kalau anak perempuan kalau ibu, Nabi tak tanya kalau tanya lagi parah tuan-tuan maka akhirnya Nabi pun salallahu alaihi wasalam sabda kepadanya wahai pemuda kalau kamu tidak suka diperlakukan itu kepada perempuan-perempuan mereka janganlah engkau lakukan perkara itu kepada kalau kamu tak suka lakukan perempuan kamu jangan kamu lakukan perkara seperti itu kepada perempuan mereka Nabi, ambil tangan Nabi yang mulia ni kan Letak kat dadanya Dalam hadis riwayat Ahmad Allahumma tahir kalbahu Wa ahasin farjahu Wa lahu. Ya Allah Bersihkan hatinya Peliharalah kemaluannya Dan ampunkan dosa-dosa ni yang telah lalu Kata Abu Umama Lepas peristiwa ini Pemuda ini tidak kelihatan melainkan melakukan perkara-perkara taat dan saleh saja. Ke masjid di waktu di semayam dan tidak lagi nampak sebarang tindak tanduk liar ini itu. Tonton benar sepertinya kita kena belajarlah tonton psikologi dakwah. Ah ha, kan? Ada seorang masuk Islam dekat tuan Nabi, saya nak masuk Islam. Tapi saya suka mencuri. Ini ada dalam riwayat Al-Baihaqi dalam dala'ilun nubuwwah. Saya nak masuk Islam tapi saya punya perangai saya suka mencuri. Apa Nabi SAW jawab kepadanya Masuklah ke dalam Islam Cuma jangan berbohong saja. Nabi tak kata teruskan mencuri Nabi kata kepadanya masuk dalam Islam Tapi jangan berbohong Dia ada masuk Islam, dia duduk ke masjid Belajar dengan Nabi, dua minggu Lepas berlalu sepuluh hari, dua minggu itu Dia pun nak keluar mencuri balik suri Nak teruskan tradisi jahatnya Tiba-tiba dia nak keluar Dia teringat, nanti Nabi tanya kau gimana?" Mu gimana? Eh? Apa orang kau sebut kat? Tak pandai nak sebut lah, tuan Malu kan tuan-tuan ketawa Kelap besar tuan. tuan ha? Kamu gimana? Nanti Nabi tanya kan? Dah dua minggu depan Nabi Sekarang hilang Di mana? Kalau lah cakap pergi mencuri Nanti kena potong tangan Kalau cakap bohong Dah janji dengan Nabi tak boleh bohong Akhirnya Tak jadilah keluar mencuri tu Ha? Sallallahu alaihi wasallam Hikmah Nabi kan? Allah kena belajarlah tuan-tuan, dakwah ni kena belajar tuan-tuan. Banyakkan aktiviti. Kalau kita tengok dalam program Imam Muda tu menariklah tuan-tuan ni. Imam Muda kan? Ha, Imam Muda. Kan? Kita kadang-kadang kita marah anak-anak kita ni banyak program-program lain-lainnya. Tapi kita tak ada tak ada apa? tak ada Tak ada apa dipanggil? Tak ada alternatif. Anak-anak ni tak ada tak ada alternatif tuan-tuan untuk buat baik. Satu hari saya pergi ziarah seorang kawan saya tuan-tuan Kawan saya ni seorang Algeria Dia duduk dekat Perancis Saya pergi ziarah dia di Paris Sahabat saya ni Ujung tahun lepas Mereka bantuan kepadanya Dia berkata Kita sering melihat anak-anak kita Main game Dan kita tidak pernah terfikir Bagaimana cara boleh buat satu program Yang mendidik dia untuk kenal Allah SWT Dan saya sekarang berada di Paris Dia berkata Sahabat baik saya ini Orang Arab ini Dia kata Saya sedang buat satu game de Develop satu game Game ini Mengajak anak-anak kita Perang tu ada perang Bergaduh ada bergaduh Tapi Ada waktunya dia melakukan kebaikan Ni Hero dalam game ni Dan bila tiba waktu semayang Dia otomatik akan alert Dan beritahu Kalau kita pergi semayang Dapat poin Berapa kali ganda Dalam game tersebut Ya Allah hebatlah tuan Tapi saya tak sempat berkomunikasi dengan dia sampai ke hari ini Kan okay? Sebab saya selalu fikir kadang-kadang Kita orang Islam kan Anak orang Kelantan ni wahai hebat Anak murid saya di UAE satu masa dulu Orang Kelantan ramai Yang ambil lawnya Yang ambil mediknya Yang ambil samosisnya Ramai orang Kelantan Saya lihat tuan-tuan ni wahai hebat-hebat tuan, -tuan ini, Allah beri kemuliaan pada orang Kelantan Allah banyak keberkatan dari Kelantan ini. Karena tak lain tak bukan tuan-tuan ni Menyayangi ulama' Menyatakan ulama' pada tempatnya, Menghormati ilmu Ya, kalau kita dengar doa Imam Haramain pada hari-hari terakhir nanti dalam salat salat wicir penuhnya, yo ahlu taatik, wajudulfihi ahlu maasiati. Ya Allah kami mohon perlukah bumi yang penuh keberkatan, yang padanya dimuliakan orang melakukan kebaikan, dihina orang melakukan kejahatan. Saya harap saya harap doa ni untuk orang orang macam Kuantan lah tempat kan kalau kita tengok kadang-kadang usah sana pada hari ini cuba kita buka minda kita fikir di luar kotak hari ini filem-filem yang ada dalam TV semuanya filem-filem film, -film lain-lain tapi bagi kita orang Islam kadang-kadang kita fikir macam mana nak buat Televisyen ni satu komponen yang wajib ada dalam setiap rumah orang Islam ha? itu sebab Allah Nasibuluan mengatakan haram memiliki TV haram rumah orang ada TV haram hukum Allah Nasibuluan dia tak suju langsung tak boleh nak tolerate sama sekali baik kita fikirkan cuba kita rikis kejar ada filem-filem yang menggaruk contohnya filem Harry Potter Lord of the Ring Lord of the Ring eh kita cerita, -cerita mengarut fantasi kan kalaulah ada orang Islam yang mengambil tanggungjawab ini tuan, -tuan untuk buat filem cerita bagaimana Imam Bukhari menuntut ilmu kan Imam Bukhari hidupnya 60 tahun lebih macam mana Imam Bukhari ini boleh punya ingatan yang luar biasa ada beberapa perkara yang disebut oleh Al-Imam Az Al zahabi dan Syirah Al-Namin Nubala Antara kelebihan Imam Bukhari ni tuan-tuan Nombor satu, Imam Bukhari ni bersungguh-sungguh Nombor dua, Imam Bukhari ni tidak pernah melakukan Perkara yang haram Dia tidak akan mengumpat orang Kalau kita baca dalam kitab hadith Sahih Bukhari, Imam Bukhari tidak pernah mengatakan fulan kazzab Pembawa hadis ini hadis ini menjadi Da'if kerana yang membawanya Perawinya adalah kazzab, kazzab ni pendusta Imam Bukhari tak akan kata begitu tuan-tuan bila anak muridnya contohnya Imam Muslim itu anak muridnya begitu juga Abu Isa Tirmizi anak muridnya bertanya kepadanya wahai tuan guru mengapa tidak disebut fulan ini pendusta Imam Bukhari jawab apakah engkau mahu aku mengumpat seorang manusia yang mungkin melakukan kesilapan dalam hidupnya dan telah meninggal dunia sebelum kita 100 tahun dan pada hari ini telah berenang-renang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan sungai-sungai di syurga Imam Bukhari tidak pernah mengumpat orang tuan-tuan dia punya kata-kata prinsip hidup ni kan. Maratabtu ahadan mundu an araftu an al-ithaba Aku tidak pernah mengumpat sesiapa pun selepas aku tahu mengumpat itu hukumnya haram. Bilakah Imam Bukhari tahu mengumpat itu haram? Pada usia lima tahun ibunya membacakan ayat daripada surah Al-Hujurat untuknya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytaman kalau ngori tidak mampu 4 orang. Kalau tuan-tuan kita -tuan cerita, cerita macam ni boleh di di, di, di, di, di sebar luaskan kan? Dilakukan walau ismulah pun tidak mengapa. Ya beramai-ramai orang akan jadi baiklah ya, tuan-tuan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ha, kan? Maka saya nak cerita di sini perkara yang namanya doa tuan-tuan. Yang terakhir sekali yang mencari keberkatan ini sebagai ringkasnya dalam bulan Ramadan, saya khusus dan bulan-bulan yang lain yang akan datang. Banyakkanlah zikrullah. Imam Bukhari muntekan hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Jami itu Kalimatan khafifatani 'ala fil mizani habibatani 'inda Rahman. al-'azim subhanallahi wa bihamdihi. Imam Bukhari ini wala raza tuan-tuan. Dimulakan dengan kitab Bukhari itu menceritakan innamal a'malu kena ikhlas dan dihujung hendaklah kau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantiklah tuan-tuan. Jika ya, kalau tonton ada peluang tonton lah Sahih Bukhari tempat kan? datanglah ke majlis majlis Sahih Bukhari disampaikan. Ya kembalilah kita kepada era Islam yang awal dulu di mana majlis ilmu ni sangat dicintai. Ya majlis ilmu ni ulama datang seolah-olah macam kita nak bayangkan ini saya ingat tuang guru yang mula Dr. Nurin Ajjar, seorang muhaddis yang terkemuka dari Damsyik. Dia kata kalau kamu nak tahu macam mana Imam Bukhari datang ke satu tempat sambutannya, kamu tengoklah filem Michael Jackson datang melawat orang. Mak Jakes, guru ni cakap Mak Jakes tuan-tuan. Ha tengok je Mak Jekor apa Jekor ni. Eh? Moga-moga almarhumlah dia. Kalau dia orang Islam Datang dengan sambutan orang-orang biasa begitulah tuan-tuan, sambutan kepada ulama. Sambutan kepada Imam Bukhari bila datang pada satu-satu tempat. Ya kita baca kisah tentang Abu Ishaq Asy-Razi. Beliau ni memiliki sebuah kitab namanya Al-Muhazzab. Muhazzab ini disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi al namanya Al-Majmu'. Tahu kan kitab ni kan? al مهذب. Nak dengar? Ditulis oleh Abu Ishab Asy-Syirazi. Abu Ishab ni tuan-tuan seorang ulama yang hebat, handsome orangnya. Kemas orangnya. Dia pakai pakaian lusuh tapi rupa dia memang handsome. Kalau dia berdiri dan macam sembo seperti ni tuan-tuan, kata Al-Imam Az-Zahabi al A'lam An-Nubala, dia masuk di duduk je menyampaikan ilmu ni tuan-tuan, orang-orang yang ada masalah semua hilang masalah masing-masing. Melihat wajahnya, wajah orang beriman padanya ada kehebatan tuan-tuan. Ada ketakwaan pada Allah, melihat menyelesaikan banyak masalah. Saya berdiri tuan-tuan pada malam ini, tuan-tuan ada masalah, bertambah-tambah masalahnya. Ha? Ini Ibn Sirazi. Ibn Sirazi ini datang tuan-tuan disambut orang ratusan ribu tuan-tuan. Bila sultan pada waktu itu panggil dia datang, semua orang datang dapat pegang badannya. Begitu buka orang di tangan tadi pegang baju Imam Abu Hisab Isyrazi. Yang orang-orang Yahudi pun, orang-orang Nasara yang bawa tasbih yang besar-besar itu tak dapat nak dekat dengan dia terlalu ramai orang, ambil tasbih baling Kelaluannya Nanti dilalu kat situ dia pegang tasbih ni. Ya, sampai orang-orang Kasir ni pun mengambil tabaruk, mengambil berkat dengan orang-orang alim sepertinya walaupun mereka berlainan agama. Ini orang kafir ni bukan Islam. Nanti dipegang pegang tasbih ni berbangga Di tasbih ni dipegang oleh seorang yang soleh. Tuan-tuan lihat kan? Ha, ni dia penghormatan kepada ahli-ahli ilmu yang terdahulu Ya, Jadi yang terakhir saya, saya nak sebut Banyakkanlah berzikir Banyakkanlah wiri tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Moga-moga Allah kenang kita Allah ingat kita selalu Ehfadillaha yahfaz Wahfadillaha tajihu tujah Kamu mintalah kepada Allah Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu Man syaralah hu dan masalati ataituhu afdal mimma atai atai atai asailin siapa yang banyak berwirid mengingatkanku maka aku akan memberikan kepadanya lebih daripada yang aku berikan untuk orang-orang lain tuan-tuan dan -tuan, ni allah sekalian bulan ramadan berasa pergi bulan ramadan telah pun lalu lebih daripada 10 hari gunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya saya rasa gembira dapat sembahyang sama-sama dengan tuan-tuan malam ini ya bawalah anak-anak kita datang ke tempat ini supaya anak-anak kita menghargai bulan ramadan mengerti Kelebihanan daripada ramadan Menghargai Quran, menghargai Ulama'-ulama' Qur'an dan sebagainya Ya, moga-moga Allah berkati kita pada malam Yang mulia ni, inilah perkara-perkara Yang penting untuk mencari keberkatan dalam Bulan Ramadhan, dijanjikan oleh Allah SWT Dijanjikan Nabi SAW Ya, moga-moga Allah Berikan kepada kita kekuatan, berikan kepada kita Penghayatan, dan Untuk pengetahuan tuan-tuan Dalam beberapa siri di televisyen Saya ada sebut satu buku rundan Buku lu'an yang kecil je Ditulis oleh tuan guru daripada Kelantan Tongguru tuan guru tuan-tuan, guru saya juga Ini buku kecil eh. Karangan doktor Abdul Basid bin Abdul Rahman Tuan-tuan kenal kan nah, Ini seorang Ustaz Hafidahullah Anak seorang bekas ulama dat datuknya merupakan seorang ulama Yang ada di Kuala Kerai, Kelantan ya, Yang telah menubuhkan pondok namanya Pondok Muhammadiyah Cuba lah amalkan zikir pagi dan petang ni tuan-tuan Orang muda yang ada di depan saya ni kan Cuba makan zikir ni. Lepas sembahyang boleh masuk dalam poket tuan-tuan. Ha? Poket saya banyak barang. Boleh masuk dalam poket kan? Ha cuba makan doa yang pendek. Buku ni ada dekat Jafar Rawas, ada dekat Syarikat Abdul Karim dekat Kota Baru. Ya. Ada dekat kedai Syarikat Modewasfan SMO dan ada sahabat saya bawa di luar sana. Kalau tuan-tuan dapat amalkan wirid seperti ini lepas sembahyang dalam mula Ramadhan, cuba mulakan. Yang belum mengamalkan wirid lepas sembahyang cuba start daripada sekarang. ramadhan ni kita banyak waktu kan? Jadikan ramadhan ni satu permulaan yang baik untuk kita beramal dengan satu sunnah yang selalu dilupakan orang. Wirid lepas sembahyang. Dan dia ya, orang yang menyayangi Allah Subhanahuwataala selalu ni Allah beri kepadanya lebih daripada apa yang orang-orang lain minta. Kalau orang banyak minta pada Allah, orang yang rajin berzikir itu dia kurniakan Allah Subhanahuwataala kelebihan apa semua orang minta dia dapat. Seperti yang disebut dalam hadis ini inilah dia kepentingan zikir pagi dan petang tulisan Dr. Abdul Basid Abdul Rahman, himpunan daripada hadis-hadis sahih ya, ni lepas bayang kita amalkan, pagi kita amalkan petang, lepas asar kita amalkan Pendek, jadikan dia supplement wajib dalam hidup kita tuan-tuan mencari keberkatan, kerana dalam hadis tadi menjelaskan kamu banyak mohon kepada Allah banyak ingat Allah, Allah beri kepada kamu lebih daripada orang lain, itulah dia nilai keberkatan yang sebenarnya ya? kalau tuan-tuan lihat buku ni baik, yang belum ada boleh tuan-tuan dapatkan di luar sana ada sahabat yang menjual ya, moga-moga Allah menghurni akan beri kita kekuatan beri kepada kita kelebihan Ramadhan ini ya, disebut dalam satu hadis untuk renungan kita yang terakhir sekali hadis ini oleh Al dalam dalai'un nubu'ah namu sa'in ibadah tidur orang merima ni dapat pahala wa samtuhu tasbih diam dia, dia tasbih wa do'ahu Mustajab Doanya dimagmulkan Wazanbuhu maghfur Doanya diampunkan Wa'amaluhu muda'af Dan amalannya dilipat gandakan oleh Allah SWT Maka gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya Moga Allah beri kepada kita ketakwaan Karena takwa itu bukannya pasti tuan-tuan Hilak pasti Kata Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar itu Gila Allah sebut Ya ayuhah ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tattaqun Wahai orang beriman Wahai orang beriman diwajibkan kamu puasa seperti orang sebelum kamu agar kamu jadi orang bertakwa maka dia bukan syarat tuan tuan. dia bukan syarat orang yang berpuasa tidak mesti jadi orang bertakwa tapi kalau dia menuhi syarat-syarat yang tentukan itu dia akan jadi orang bertakwa di atas iman dia dapat satu lagi kelebihan namanya takwa ya takwa ni tadi kita dah sebut banyak kelebihannya Allah beri ilmu kepada orang bertakwa wa taqullah wa yu'allimukumullah kamu takwa pada Allah Allah beri kepada kamu ilmu yang berbagai penyesalan dalam hidup kamu jalan keluar. Ya, sekian saja sekian yang baik daripada Allah Subhanahuwataala. Kelemahan itu milik manusia. Terima kasih atas undangan yang mulia ini. Ya, di untuk kita sama-sama berdoa pada malam ini, moga Allah memberkati perjumpaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa aatina wala tahrimna wa asirna wala tusir alaina warzubina warzuqna. Ya Allah tambahkan untuk kami yang Janganlah dikurangkan keberkatan itu muliakanlah kami Janganlah kami dihina Berikanlah kepada kami Janganlah ditahan-tahan Utamakanlah untuk kami yang Janganlah kami dikemudiankan, Reza lah kami Reza lah semua yang kami lakukan Allahumma a'ina Al-Zikrika Wa Syukrika Wa Husni ibarat Ya Allah kami mohon kepadamu Agar dibantu untuk mengingatimu selalu Bersyukur atas ni'ma ni'matmu yang banyak Ke atas kami Dan membaiki amal salih kami Kepadamu sentiasa Allahumma inna nasauka imanan la yurtad wa naiman la yanfad wa murafakata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di ala jannatil al khud Ya Allah kami mohon kepadamu iman yang tidak murtad naimat yang tidak putus-putus dan kami mohon agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga yang tinggi Allahumma rabana taqabal mana inaka antas sami'ul al alim wa tsub alayna inaka antas tawabu ra'im Allahumma Allahumma thina bihalalika anah haramik wa amrina bifadlika amansiwak Ya Allah cukupkan kami dengan halal dan mencari yang haram. Dan Jadikan hati kami kaya dengan meminta-minta kepada manusia. Rabbana atina fiddunya hasanataw fil akhirati hasanata waqina azaban nar. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa wa'fu Allahumma inna nas'al ridhaaka wal wa na'udzubika wa na min Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum.